Hej och välkommen till The Effort Effortcast, jag heter Nick och jag kommer vara i er värld Det är den 11 januari, avsnitt 008 Team Effort är en rollspelsgrupp som spelar Dungeons and Dragons tillsammans och i den här podcasten så pratar vi om vårt rollspelande men också om brädspel, tv-spel, ja, musik, tv-serier, filmer ja, egentligen allting som intresserar oss och idag har jag med mig i panelen Håkan God dag, god dag. och spelledare Stephanie, Hej hej och Anna Hallåj Samtiga av dessa nu varit med väldigt många gånger i The Rowcast som nu har sänts i två månader. Det, ja, Jag gillar det. Jag gillar det. Vi behöver varma i kläderna. Det känns som en milstolpe för lite faktiskt. Ja, ja. Två månader är lång tid. Då får man en ny action point. Ja men precis. Jag vet inte hur många Xbox-points det hade varit. Nej, säkert några tycker ja, Nu kan jag inte jag välja valören, men jag tänker mig två miljarder. Två miljarder, hur många troféer i Sony? en Det är väldigt dåligt med troffiskt stöd På ps 3 det är tråkigt Ja, verkligen Idag så kommer vi som vanligt prata om vad vi har gjort i veckan Vi kommer ha en Dungeon Masters Confession Vi kommer ha ett veckans tema Som nu är våran senaste omgång av Dungeons Dragons Vi kommer ha en topp 5-lista också Som vanligt Vem har hand om den idag? Jag har hand om den idag Men jag tycker det är kul att skriva topp 5-lista Jag gillar ju allting som man måste göra topp 5 Eller topp i alla listor, tycker jag är kul Okej, okay. men eh, vi kan börja med vad vi har gjort i veckan, Anna? Vad jag har gjort i veckan? Jag har, eh, jag har spelat World of Warcraft i veckan. Eh, började om på en ny server som Horde. Vänta, en ny server? Ja, jag har spelat på Argent Dawn istället för Moonglade. Ja, ah, men det är den som jag har spelat på lite grann. Precis. Ah. Är det är ett stort steg? Det är inte ett jättestort steg, men det är lite förvirrande för man vet inte riktigt var allting ligger och det är lite. Det är lite svårt, man man känner sig nästan ny i spelet ibland. Så jag spelar en undead, en forsaken präst. Så jag har råd mig med att hela lite instanser. Undead präst. Ja, mm. det är tydligen helig energi som gör ont hela tiden. Precis. man shadow priest då är det okej, okay. men om man spelar holy eller disciplin då är lore grejen att man, man är lite martyr så där Man liksom kanaliserar den delight, men det gör jävligt ont. Är det inte skillnad på att vara martyr och bara korkad bara? Eh, jo, jo, egentligen. Men ja, jag hjälper ju mina kära hårdkamrater. Mm. Eh, jag spelade även lite player versus player och var otroligt förvirrad i början. Jag, först och främst när jag spelade en av dem så var jag, Men var är jag någonstans? Men Kommer jag på att jag är på andra sidan nu. Så det är ett ah. annat ställe jag ska till. Och så där. Och så ska man hitta alla genvägar. Och har ingen aning. Och ibland så får man för sig att titta den lilla twergen som är på min. Nej, han var inte på min sida just det. Har du aldrig spelat hård innan så? Jag har spelat hård men ungefär till level 5 eller så. Så att nu, nu är jag level 25. Så det är högst jag har kommit med hård någonsin. Det är väldigt konstigt att du inte har spelat det innan. Med tanke på hur mycket du har spelat World of Warcraft. Så. Och, och, och hur mycket coolare hård är där. Ja. ja, jag vet inte. Jag har ju sex karaktärer på Alliance som jag har spelat, och jag spenderar mesta delen med det med att skaffa Loremaster på min, på min högsta. –Vad är Loremaster? –Loremaster är när man har gjort typ alla quests i hela spelet. Um, jag gjorde det innan cataclysm men nu skulle jag kunna göra det igen för några nya quests. Här, men. Ja. <trykning> alla quests i hela World of Warcraft låter ganska saftigt. Ja, så Hampus har jag om han hade gjort 6 000 quests eller nånting. Jag tror jag är uppe i något, ungefär samma 5-6 Och Om vi räknar det, hur många... För att det man gör i World of Warcraft känns som att det är att man ska samla björnrumpor ungefär. Man åker runt och mm. tio björnar och samlar 10 rumpor. Alla björnar har inte rumpor. Det Nej, tar lång tid. Så fler, hur... fler björnar har det nu för tillfället. Mm. Hur, hur många björnrumpor är 6 000 quests? Jag vet inte, om vi skulle ta då 6 6000 gånger 10 eller sådär. Jag har så där. ingen aning om vad det blir. Vi får gå vidare. Jag som är lite sennovis när ni kommer till World of Warcraft. Alltså vad använder man börjär till sen i slutändan? Ja, det är oftast det, är <laughs> <laughs> det. Oh, det vill inte veta <laughs> okay. Nej, men det är ofta så här. Man, man stöter på någon, någon liten night elf eller som säger att oh, nej, alla björnarna de är för många nu. Vi måste göra något åt det. Och för att visa att du har liksom, tunnat ut stammen, så ta med, mig, ta med dig deras. Jaha. Ta med dig någon random kroppsdel ifrån dem. Så här. <laughs> så på rum okay. ah, det, det var ett exempel. det är det. var det var det man behöver att, <laughs> att <det var. laughs> the one example. Hovar eller ja, <laughs> okay, yeah, ja, Björnar har inte hovar så det där funkar inte. <laughs> nej, när <nej>, jag tänkte <laughs> <Vi har> på <laughs> vi andra hov. djur, de, de varierar ju questen med andra saga, djur. Det jag gillar mest med World of Warcraft, är att gå runt och döda alla de här små critters som finns typ så här harar och grejer. Du skulle jag vara med där när de började med Guild Achievements, för då var det nämligen så här döda 50 000 critters så fick man ett speciellt Vanity Pet, en liten så här armadillo. Uh, så då hade du hade ju varit en stor tillgång för en guild. Jag tror jag har gjort det en en själv, så här, bara på en kvart. Eller alla, alla fåglar man ser, alla små gulliga djur, sen bara slakta dem. <här> det är samma som man gör i Skyrim också. Exakt, den lilla kaninen. <här> <här> Nej, du döde ju rävar i Skyrim, det är ju skandal. Ja, jag Snow, blir... snow foxes och grejer, och de... hela vägen upp för 7000 Steps, som var värsta höga till Grimsbergsfärden så dörde det av denna get jag såg. Detta det är så, är så hemskt. Så nej, ja, det gör de. Det är därför de måste dö. <laughs> mm, nej. Har du gjort något mer än World of Warcraft? Då? Jag läste ut en Discworld-bok som jag har på mig i två år av någon anledning. Mm. Jag vet inte varför den var bra, jag har bara, inte, har bara inte läst. Vilken var det? Unseen Academicals, det är lite fotbollstema och även Supermodell-tema. Ah, ah. Och This World är fortfarande <laughs> Terry Pratchett. Precis. Ah, ah. Och nu om, eh, jag började, <laughs> jag, började jag på den senaste boken, Snuff. Så nu är jag i fas igen lite grann. Mm. inte Snuff något snuskigt? Det är um, när man filmar folk man mördar och så visar man det för folk. Precis. Men det, det är... Så det är mer roligt än snuskigt? Det ah. är <laughs> roligt att det är en mördande människa. En en gång har det varit läskig. <laughs> <laughs> alla varit eh, annars så har vi ju spelat brädspel den här veckan. Ja, i... Vi köpte ju Small World här för ett tag sedan, så bestämde vi oss till slut för att testa det. Du har spelat både med Håkan och Joakim en kväll och med ett annat stort gäng nu i ja, lördags. På torsdagen var det jag, Håkan och Joakim. På fredag ville Joakim spela med er, Small World, så spelade vi igen. Sen spelade jag lördag morgon med Joakim. Sen spelade jag med er allihopa på, på eftermiddagen. Kvällarna. Inte med mig? Nej, nej, nej, för du vill ju inte vara med. Ni hör på med annat. Jag vet, jag gjorde chokladmos. Det är ett roligt spel. Alla säger att det är som risk. Det är jag säker på. Jag har aldrig spelat risk. Så att, det är ja. inte som risk. Det är lite nej. som risk. – Det är lite som riskfäst. – Lite risk. Risk, fast roligare, tycker jag. Mm. – Fast helt annorlunda. Det som är roligast med spelet fortfarande är nog de olika kombinationerna man kan få. Jag och Joakim blev lite rädda över så här flying trolls. Det kändes lite hemskt och läskigt. – Är det någon som känner sig manad att förklara spelupplägget? – Tystnaden. <laughs> ja, – Okej, okay. jag försöker att förklara spelupplägget. Ja, – ja. mm, Ni har ett spelbräde. På spelbräddet finns ruter. Är risk. Man, väljer, man, man får upp en massa olika raser som slumpas ihop med andra egenskaper. Så det kan vara exempelvis som troll då och sjöfarare, seafaring eller trolls. seafaring trolls, eller så flying humans. och Allt det här slumpas då fram så att beroende på vad man får så får man olika många så att säga, enheter att slåss med, och de har olika ja, egenskaper. Mm. Och vid vissa tillfällen så kan man ta med de här då i nedgång. Vilket man ska göra vid specifika strategiska tillfällen som man själv får välja. Efter ett tag så har man liksom man har spritt ut sitt imperium så mycket att man inte längre kan få nya trupper eller någonting och då går man i nedgång. Mm, det är som en dvala man kan tänka sig att ja, man har spritt ut sig så mycket så att ja, nu låter jag dem bara stå där och så får jag ta en ny ras med en ny färdighet. Då får man välja den då. Och så kör man vidare då och så blir det så hela tiden och efter tio omgångar är det eller hur? Mm. Så avslutas, beroende på hur många man är såklart, så avslutas helt enkelt spelet då. Och under tiden så samlar man olika, på olika sätt då poäng. Och den som har flest poäng i slutet vinner. Och det som är skönt är att eftersom att det bara är ett visst antal omgångar så är det inte som i risk att det tar åtta timmar. Mm. Utan Vilket det faktiskt var, det var jätteskönt när vi spelade jag, jag tror att vi spelade det första gången. Alltså det var väl första gången vi spelade det, någon av oss. Ja. Alltså inte Stefan har spelat förut eller? Mm, nej. Jag spelat till så ja. Men, men du och jag, Joakim, Anna, ja. vi, det kändes inte som att det tog så lång tid. Det, det tog väl lite längre tid för att vi inte riktigt var med på reglerna helt och hållet. Nej, vi lärde oss ju under tiden. Yes. Ja. Och det, det kändes också som att det är ett spel som man kan, kan spela även om man inte gillar rollspel eller om man inte gillar, även om man inte känner till strategispel så bra. För mm. Det var enklare mm. och inte lika tungt som risker som att det tog kortare tid. Nej, så det dessutom så åkte man inte ut. Alltså ifall man dör så åker man inte ut, utan Nej. man fortsätter bara med en ny ras. Mm. Så att det, på det sättet så är det bättre. Mm. Än, och det ser en så vackert och kul ut, för det är, så här, det är fina små bilder på alla raser och alltihopa. Mm. Och kartan jag tyckte det var också. jättekul när vi sen var fyra spelare, för då fick man ta den stora kartan och där fanns mm. det en regnbåge och grejer och ja, det var, det var fint. <laughs> ja, alltså, Small World kan nog rekommenderas till alla som gillar mm. spel av något slag överhuvudtaget mm. men kanske i synnerhet de som gillar risk och som gillar fancy skulle jag säga. Mm. Då är det ju helt perfekt. Ja, så Small World spelade vi. Vi spelade också Talisman. Ja. I, i en monströs omgång. Ja. Hur länge satt vi? 6 timmar, 5 timmar? Ja, och vi kom inga spanska. Är inte ens nej. färdigt, eller hur? Nej, det nej, nej. ingenting. Vi, vi, vi gav upp där. Jag vet inte, I slutet ja. kom ju Chattrolet igång i bakgrunden för att hålla folk lite vakna, tror jag. Eller ja, precis. Vi, för att, vi, vi kan berätta snabbt bara om Talisman. Detta är ett helt annat sorts spel än vad... Small World var. Jag skulle säga att det här är, det är mer som ett rollspel, mm, men i form av ett bredspel eh, och diverse kort som man får ta och man slår tärningar och man går runt och, mm. ja, det gick inte, jag, jag tror inte vi måste förklara det så mycket men jag tror inte vi hade kunnat förklara det så himla bra. <laughs> Nej men det är i alla fall. Eh, det är att man är på äventyr och man kan slåss mot mm. monster, man kan hitta föremål man kan slåss mot de andra medspelarna. Och meningen att man ska ta sig in i mitten och ja, döda av resten av eh, mm. medspelarna med en dödsformel. Eller, liksom precis. men destruktivt låter det. Ja, mm. men så måste man för att kunna komma in. ju längre in i, i spelplanen smitt man kommer, desto högre level eller desto starkare och smartare måste de vara för att mm. kunna överleva. Mm. Så vi stannar någonstans på någon platå där ja. som liksom inte längre. Men det dumma var ju att jag ju växte upp med Talisman. Vi hade version 2 tror jag när jag var liten, så att jag har ju alltid vurmat för det här och pratat väldigt varmt men det är, nu har vi spelar vid då version 4 utan några extensions och sånt men det som var, var att jag är lite efterhand så kom på att det är mycket, mycket roligare att spela när man är typ 3 4 pers och ja. vi var ju typ sex personer som är maximalt antal så det var lite så här ja, synd att det kom på det efterhand. Det var så lustigt jag fick ett SMS av annat kanske vi typ så här åtta eller 9 eller någonting där hon bara jag har fått en enhörning. Klockan kan typ så ett eller två och på nattens som jag fick det var typ så här åh min enhörning dog. vad Va? har inte hänt någonting mer sen. Det stinks grotesk det hade inte hänt någonting emellan. Det enda nej. som hade hänt emellan som var substantiellt var att vi hade ställt upp min dator med och lätt på ja. för, för att det skulle åtminstone hända någonting. Det var väldigt många som stannade kvar och försökte se vad vi höll på med. Ja, folk mm, var väldigt nyfikna mm. på. Uh... Då är ju då ju är frågan är det många som tänder på att se er spela talisman, för det är det man använder. Chattolätt. Det var vissa som bara visar sin sin snopp som stannade lite suspekt länge. Så jag fick gå fram och trycka bort honom. <laughs> ja. Vi satt ändå damer där. Kan jag kan tänka mig att det är damer som spelar rollspel eller som spelar här bräddspel. Jag vet inte. Det känns som att vi skulle det kunna appellera till chatt och <laughs> det kan Jag menar, jag, menar. Ja. Det är ja. jag har en mycket god vän som är inte, inte kanske chatt som du då kallar det, men, men han är han har lärt mig mycket om chattolett, jag gillar inte chattolettet, det tycker jag är läskigt <laughs> Är det du som är den? Ah, nej. Nej. Vi, ska, vi ska inte gå in i den här vi kan, um, Dock vill jag säga det här med enhörningen Det var inte så att den dog ens Det var så att din, din vän Rasmus stal Min enhörning Det var det värsta som oh, det har för mig <laughs> ah. Ja, det var tungt alltså ah. men, Talisman, så det, där får vi säga ifall ni spelar det, vilket jag kan rekommendera För det var riktigt häftigt det Men riktigt spelade häftigt. inte på mer än fyra personer mm. Och det, mm. direkt, kanske börja inte... tidigare än 9-10 på kvällen ah, Ja, det är nog varmt att rekommendera För, mm. för standard- typ session brukar ju vara i alla fall Tre och halv timme kanske. Liksom. Mm. Mm. Men uh, som sagt, det beror på hur modiga folk och hur många man är. Så det tar alltid tar mycket längre tid när man är så många. Så hur folk är Ja, yeah. ja men precis för att man måste våga satsa och gå in längre okay, yeah. in i bräddet. Joakim satsade det är friskt. Det är direkt ingen jag kan tänka mig som om jag skulle på rekommendera något av det. –så som skulle rekommendera Small World. Ja, det är för lättare likt, likt, likt Mariana kan vara en brygga till droger– så kan <laughs> Small World vara en brygga till, till lite tyngre och hårdare strategi och rollspel. <laughs> Så det är ett tips talar ut. Som... Small world spelvärldens Mariana. Ja, Mariana något... är spelvärldens Mariana. Alltså så att jag tror att det är någonting som sådana som är där ute som egentligen inte skulle vilja prova rollspel och strategispel ändå skulle kunna testa lite skulle kunna, kunna ja, mm. mm. mm. Stefan i din vecka då du har ju också varit med och spelat alla de här grejerna, men har du förd något annat? Um, ja, det har jag väl haft. Utöver jobb så har jag äntligen tagit mig tiden och delvis sett Shutter Island som jag har legat lite efter med. Och den, den gillar jag. Mm. Och sen så har jag även sett senaste Apornas planet, Revolution som den kallas. Mm. Och den gillar jag jättemycket. Du, precis som jag. Jag sitter med Aperna hela filmen, typ. Det var jättebra. Fast de måste väl vinna, eller? Jag, jag vill inte spoila för mycket, men det är väl en prequel ja. till. Ja, ju, jag vet, men det är ju mig. Men det är liksom. Ja, det, känns bra. det är inte alla som vet om det kanske. Och sen så är, sen är det också du, Och sen har jag vad jag i San Francisco i oktober också så nu så känner man igen sig när de spelas filmer som utspelas i San Francisco blir man lite extra sentimental med bara för mig för ja, ah, där har jag varit och där och där och så ja, det så är det är, det är kul. Eh, och sen så samma kväll så eh, provade jag även på två rollspel. ena körde jag bara eller rollspel säga brädspel. Eh, det ena var bara så alltså, introduktionsomgång så det var inte riktigt en runda men det var det hette Dungeon Lords tror jag kanske hette. Ja, uh, jag tror den det men det var intressant då är det att man är små minions från hell. Nej men det som man man bygger upp sin i Ja, grotta och så kommer det typ så här erövrare från utvärlden och det är inte man Nej. Nej. Nej, <laughs> alltså, det är bra att mm. men så måste man det, ja, de har olika förmågor och så får man en fälla och två monster och så ska man matematiskt lista ut hur man ska döda dem inom två runder och såna cool. och liknande. Det var, det var bara att pröva en gånger för min del och sen så körde jag igenom Dominion också som var väldigt skönt spel tyckte jag. det var kortbaserat jag vet inte, rollspel jag men man bygger upp en stad liksom med, ja, hur ska man få områden och lite sådana grejer, jag vet inte riktigt om är det, är, det, är det något typ av försvar i det spelet också? Ja, det fanns eller... lite försvar, att vissa korten kunde försvara mot andra S kort. Vis, samarbetade sådär. man i båda spelen, eller var det något att spela? Ingen av spelen var samarbete Okej, okay, men hur var det i det första då, där man byggde en grotta och det kom monster och så där? Hur, ja. hur funkade det? hur det fungerade. Fick alla monster mot sig och så skulle man vara så bra som möjligt? Eller, eller alltså nej, men man, man var ju var var var, var monstren. Det var de, era övn och som var honda, mm. eller det var de man skulle dära av. Men kom de en på varje monster då, eller... Alltså... Nej, de, alltså, det, var, det fanns två olika och Det var första brädet körde inte vi. Men det är där det som bygger upp själva monster- och eh, motståndare-grejen. Då, då så, så bygger man upp... Det räknas i två år. så Första året så ska man bygga upp sina trupper genom att eh, investera pengar och eh, tänka logiskt mot de andra medspelarna. Och, eh, sen, eh, I slutet av året så har man en fight mot de eh, liksom, hjältarna som kommer och ska ta sig ner i vänskrotta. Och andra året och så är slutfighten, och då är alla mycket alla farligare mm. motståndare eller sådana så Men det var kul. Vilket är det bästa av de, de två bereddspelen nu då? Alltså jag spelar ju faktiskt inte igenom Dungeon Lords ordentligt, liksom, så Nej. det kan jag inte säga någonting om. Men det var, det var så här mycket det, logik och sånt lite strategi och det, mm. det var trevligt faktiskt. Jag brukar inte vara så mycket för sådana spel, men det tyckte jag var roligt, bara för det var mycket humor i det också. Liksom. Lite roliga monster och sånt där. Eh, och sen så, men Dominion, det var, det var bra det var bra. Chatter Island. Då? Kan du berätta något mer om den? Jag, jag, jag ja, vet jag, det är, om den. jag heter Martin Scorsese som har regisserat den. Eh, Hur rollen är i Leonardo DiCaprio? Och sen så är även Mark Ruffalo och Ben Kingsley med i filmen. Den, eh, han är, jag vet inte om det är nationalgardet eller något sånt där, men i alla fall eh, Leonardo DiCaprio. Det börjar med att Leonardo DiCaprio och hans partner är på väg till Chatter Island som är ett ställe för mentalpatienter, mentalt patienter, kriminella mentalspatienter om typ så här i USA. Eh, och så är det någon som har rymt, i Och då är det att de ska leta efter den här kvinnan. Mm. Sen, händer eh, saker. sen händer det saker. Mm. Det, det är väldigt mycket twist and turns så, liksom, ja, Jag, jag, jag gillar den. Bra, det. Det var jättespännande. De som den är helt om... okay. nej, men, nej, men de som såg om den tyckte det var kul att se om den för man såg det på helt annorlunda sätt mm. liksom. Det kan jag tänka mig. Ja. Och sådär. Så att, men jag gillar den, och det är en film som jag vet så länge, men som, när jag ville se den hade alla andra sett den, så jag väntat in tills någon annan ville se den igen, för jag mm. det är mycket roligare att se film tillsammans, mm. så, det var, det... så det, var, det var kul. Var det din vecka? Ja. Det... Du har inte umgås med Håkan nånting denna vecka, va? Radspel. Ja, just det, rollspelet. Ja, det är ju veckans <laughs> tema sen, men inte någonting förutom det. <laughs> Men det var... det han säger är att, att du har haft en bra vecka. Det var en bra vecka för dig helt enkelt. Nej, det har varit en väldigt bra vecka. Du drog den långa här veckan i team effort Men det kunde hänga med mig. Det jag, ville, det jag ville få till där är att det finns inga överglapp i vad du har gjort i veckan förutom rollspelet. Nej, tyvärr. Och Håkans vecka. Jaha, <laughs> det var en övergångsnitt. Jag trodde att du dissade mig. <laughs> jag försöker... Jag försöker alltid dissa dig, Håkan, um, men den här gången så hade jag inte tänkt det så. Men jag uppskattar <laughs> att du... <laughs> att jag ändå kan liksom få det till det. Precis. Eh, i, idag så har jag den här veckan <laughs> gjort... Här meningen jag börjar om. Den här veckan mm. <laughs> så har jag Jag har inte gjort jättemycket coola saker. Jag, jag, jag har läst en hel del. Jag har läst eh, Terry Pratchett, den tredje eh, boken i Discworld- Serien, som också är den fjärde jag är eftersom att jag fick låna fel först av, av Anna. <laughs> ja. Den heter Equal Rights och det är lite så ordlek för det är inte rights som är rättigheter utan det är rights som är alltså ritualer. Rights, ah. equal rights. Det handlar om häxor och trollkarlar och varför män är trollkarlar och varför kvinnor är häxor. Och ungefär kontentan är att de är det för att de är det, annars är det fel. Och så handlar det om en liten flicka som typ blir trollkar när hon, när hon föds, fast som blir uppfostad till häxa och så vill de bli trollkar. Och så alla är så här: nej men det går inte. Och så säger folk varför och så säger... Ja, men det går inte för att det är inte så Men är trollkarlar och så liknande Det var, det var väldigt roligt. Är det något typ av feministiskt perspektiv? Känner du Du måste ju ändå ha läst, läst en del genus Som har pluggat till lärare Jag har läst en del genus Jag, jag, jag tycker inte att alltså, det var ingenting de verkligen hakar upp sig på Utan för allting är så uppenbart löjligt alltså det, ja. oh, det är väl en bra liksom säga, kanske, Lite här. synd kan man tycka Faktiskt Jag skulle tycka det var intressant om han, om han hade skrivit det på ett Intressant sätt angående genus Ja, men det, I den sortens atmosfär. Det är ju alltså mycket är ju typ så här att det är egentligen ingen skillnad på För att de, de är. så här, ja, Men det finns mansmagier och det finns kvinnors liksom Kvinnor blir häxor, män blir tolkarare och män är mer logiska och bla, bla bla. Men så märker man att det inte det är så mycket skillnad mellan dem ändå. De har väldigt mycket gemensamt. Och så, ja. eh, någonting jag gillade med den här boken var att man fick veta att eh, vad heter häxan? Granny. Uh, Weatherwax. Weather på framsidan här så ser man. Framsidan verkar inte stämma så bra för att här ser man en eh, väldigt I... ful häxa. Men när man läser boken den här boken fick man veta att hon verkar vara ganska het ändå. Hon, hon, hon, hon är, hon är, hon är jätteavvist på sin häxkollega som redan när hon var 21 tappade tänderna och fick en massa vårtor. och Hur mycket mm. Granny än vill så kan inte hon få vårtor. Hon har, hon har massa tänder alltihopa. och alltihopa. Det är en folkare som blir jätte, jättekär i henne och tycker hon är väldigt het. Det är, det är väldigt roligt. Granny har nog växt upp och, var liksom, ja, och varit väldigt snygg. Och nu, ja. nu är hon en ganska så här, ja, men, vacker gammal dam och det Precis. är en av de saker hon hatar med livet. För mycket av häx, häxskullskap handlar om headology, alltså det är mer eller mindre psykologi. Det gäller är liksom att få folk att tro att man är en häxa och då, då funkar häxgrejerna mycket bättre. Mm. Det är ganska roligt. Som, som häxare i verkligheten då helt enkelt. Som häxare i verkligheten. Det är lite kul för att det fram och tillbaka så känns det lite grann som om häxkonst inte egentligen fungerar utan att det bara är en massa liksom headology. Mm. Men äh, Granny kan trolla. Det är ingen fara. Det är ingen snak om saken. Nej. Ja, och det där utvecklas ju lite så här under serien också. Någon han går ju tillbaka till headology och liksom mm. vad som funkar och inte funkar hon, eh, hon har ju lite så här dealings Med döden och sådär Och ja, byter, byter Ett liv mot ett annat och lite sådana saker ja, det så det, I, den, I den jag fick låna Av dig som hette Carpe, Carpe, jugulum. Carpe jugulum, ja Så, så hänger hon med döden lite litegrann mm. mm. eh, Jag har också läst eh, lite Litegrann för att Joakim gillar det så mycket Darts and Droids Som är en webbkomik jag är lite som en webb kubik Ah det är mycket roligt Jag läste också den. Ty mm. Tycker inte det var så kul. Jag tycker alltså Gain, att, jag tycker att det, är, det är ganska roligt för att det är mycket så D&D skämt eller Rollspel skämt men, men i slutändan så är den ännu en jävla att parodi, parodi. och jag är så hjärtligt ja. trött på det. Jag, jag, jag tror inte jag var född när Spaceballs kom. Det, det känns inte som jag var det. Men jag, efter det så är jag liksom trött på att ha parodier ändå liksom. Men eh, hur är den om man tänker Order of the Stick, som också det är mycket D&D? Det... Då gillar jag Order of the Stick mer bara för att han har upp någonting eget. Mm, ja. <laughs> alltså sen att, sen att bo, eh, båda är... Alltså Order jag of the tänker, stick är mycket hur är skämten? Liksom, hur, Aha, eh, är, vad är roligast, så att säga, om du bara skulle säga så här? Darts and Droids är, liksom, det är en rollspelsgrupp man följer. Så den, är, den är kul när det gäller igenkänningsfaktorn. För man, liksom, man, man märker liksom att ah, shit, det där skulle kunna vara en nivågrupp. Liksom. Mm, mm. Eh, Darts and Droids är eh, förlåt, Order, Order of the Stick. Är eh, mer, eh, jag vet inte. Det är såhär, de skämtar om reglerna som, som om man vore karaktärer som levde i den här världen ja. mm, där man liksom hade skillpoints och liknande. Så det jag är ganska roligt. Ja, jag gillar det mm. också. Mm. Det är roligare. Har ni läst Knights uh, of the dinner Table? Jag har inte gjort det. Nej, eh, nej, nej för fan. den eh, broscherna premierade på den förr i den, ja. den, den är skön, tycker jag. Det är verkligen en rådspelskrupp. De sitter vid bordet och liksom spelar ja, rollspel. Ska vi samla dem? Vilka har vi nämnt? Order of, the stick. Order of the stick, darts and droids, knights uh, mm. at the dinner table, yeah. eller hur? Uh, ja, tre stycken. Yes. Mm. Um, vad har jag mer gjort? Jag spelar Skyrim, det behöver jag kanske inte prata så mycket om. Min trollkar börjar få stryk nu. Jag anser att det är fusk att gå runt med så här, sköldmagi och liknande, så därför fanns stryk väldigt ofta. <laughs> så det, I och med det så, så liksom min, min spelstil är fusk. <laughs> ja, men jag vet inte. Och, och, jag ska vara så bra på magi att jag inte behöver skydda mig mot saker. Folk ska dö när jag kommer in i rummet. Precis, det var min åsikt också. Jag bara, jag tänker inte ta på mig något. inte något. Nej, jag ska inte ta slått ett, ett enda slag med ett enda vapen på ja, hela spelets gång. Men jag använder inte vapen, med. jag använder ju liksom min magiska sköld som ger, ger mig oak skin eller vad det nu är. För ja, nej, det är fusk. Det, ja, ja, jag tycker också det. Är jag, vägr det. Jag, vägr jag vägrar därmed det. Där. Men den kommer ju in i melee range. Vad gör jag då, ja, då? Då dör jag ju inte. Man bakåt. Man, man, man bara ja. Och, nu har jag kommit upp så mycket i min Destruction Magic att när jag kastat två spel samtidigt Stannar fram ah. lite så alltså det, det är lite fusk Men jag gillar det Ja men precis. Jag tänkte vi går vidare till mig Ja Helt Nej. enkelt, och då kommer jag berätta Vad jag har gjort veckan, och sen så kommer vi ta två små Nyheter, mm, Det har ja, varit en ganska het Nyhetsvecka, när det kommer till Effortcastiga saker Jag har i alla fall haft en kompis här I den här långhelgen Och vi har ägnat oss åt diverse saker Så jag har gjort väldigt mycket Till att börja med så har jag kört igenom hela Burnout Paradise Oj. Som är bilspel till... Till konsol Körde Burnout Revenge för väldigt länge sedan Och älskade det Provade demot på Burnout Paradise ganska kort efter det Hatade det Av den enkla anledningen att man inte kunde köra in i bilar Bakifrån och låta dem krascha För då kraschade jag istället mm. Det här Gjorde mig upprörd ja, Bara för att, bara för att, <laughs> att nämna Man åker runt och så, och så är det farliga banor Och så sprängs man väldigt ofta ja, precis Burnout går helt enkelt ut på att du är en bil Du ska åka runt mot andra bilar Du ska krascha de andra bilarna Lite, lite den stu det stuket mm. är Jag tycker det är verkligen skitkul mm -hmm. Burnout Paradise är uppbyggt som att det är en helt enkelt öppen värld Där man åker runt och letar upp olika uppdrag Genom att stannar vid rödljus och sådär Tycka vad man vill om det Det var väl varken bra eller dåligt Lite jobbigt blev det väl det var inte världens bästa system. Mm. Men... Vilket, vilket underligt spel att klämma in en här sandbox värld <laughs> <Ja. laughs> Men det var väldigt intressant eftersom att det svåraste med spelet blev också då att banorna utspelade sig inte så som det är. Nu kör du det här loppet. Utan det, nu börjar du här. Du ska dit. Ah. Alltså så var det den öppna staden. Vilket innebär, innebar att 90% av alla gånger man inte vann var det för att man åkte vilse. Och väldigt ofta så kraschar man för att man var. Jag måste kolla kartan, jag måste kolla kartan Och så kollar man kartan Och så, och så sprängs man Så det var väldigt bra att spela som två För att då kunde vi turas om Och så var den ena väg En liksom kartläsare Som är ett riktigt rallyspel Så att jag kan rekommendera att spela Börjanet Paradise Och var två stycken Bara den ena läser kartan Det var faktiskt en helt ny upplevelse När det kom till tv-spel Jag tyckte det var skidshäftigt Och väldigt kul Vi har 15 timmars Så nu har vi klarat det 15 timmars bilspel på två dagar Det var tungt Väldigt, väldigt tungt vi köpte också Alpha Protocol, som är samma... Ut, det är utvecklarna som har gjort Neverwinter Nights med mm. mera... Något no, av Neverwinter Nights-spel, i alla fall, not Dungeon, Dungeon Siege något av Dungeon Siege-spelen. Är det Obsidian, eller är det... Eller är det... Eller är det, eller är det ett Bioware? Det är Obsidian. Obsidian, Det ah, är precis. Obsidian som har gjort det. Och Obsidian är ju en bra utvecklare. Gamla Black Isles och mm. så vidare. Precis. Och Black Isles som gjorde Baldur's Gate, bland annat. Så eftersom det är en så bra utvecklare... Så litade vi inte på... Detta spelet har fått väldigt dåliga betyg, mm. mellan 6 och 7 av 10. 6 och 7 av 10. 7 i är i ett gott spel om man gillar, om man gillar sjangen. Ja. <laughs> om det inte de är inte så att det råder väldigt, väldigt mycket inflation på betygen. Precis, men det vi kan säga, det kan vi kan säga efter att ha provat det här. Jag gillar spel väldigt mycket. Jag gillar trasiga, trasiga spel och jag gillar rollspel. Jag gillar spel med bra story. Det här spelet är trasigt, köpt mm. inte. Det är helt trasigt. Det går inte att spela. Och sen kan vi gå vidare. Ja. Vi lämnade tillbaka det dagen efter att vi hade Oj. köpt det. Vad heter det? Alpha Protocol. Okay. jag tycker det var helt trasigt. Hemskt. Mm. Hemskt. Köpte istället Saints Row 3. Åh, <laughs> oh, oh. Spelet där man kan göra en stor, jättechockig asiatisk kille med rosa skjorta, inga byxor och långt hår som går runt och slåss med en enorm rosa dildo. Ja. Kontentan av spelet blir att man hatar sig själv Först i en timme För att man skrattar åt sånt mm. som man inte borde skratta åt Och man skrattar åt sånt som Den 14-åriga versionen av en själv Skulle skämmas att skratta åt Sen kommer man över det och så är spelet skitkul Sen kommer man över det och börjar använda alla kvinnor runt om sig som sköldar och, Som sköldar medan ja. man dödar poliserna med den stora rosa dildon mm. Ja precis Och så intro var kul, det är kul, säg vad, vad man vill Vad intressant maten. att titta på ja, ja, väldigt, väldigt, väldigt konstigt spel Sen i övrigt så har jag varit på ja, När vi var tvungna, den enda pausen vi tog i det här långa burnout-spelandet på 15 timmar var när vi hade druckit för många capringas för att spela mer över Burnout. Och jag och de två komstarna som jag spelade med just då gick och sjöng karaoke mm. bara vi tre. Mm. I ja, nästan tre timmar, två, tre timmar på k karaoke här i Stockholm. Vi hyrde ett rum för nio pers, för det var det enda som fanns och stod där inne vi tre och sjöng länge. Tack så kul. Ja, det är verkligen... jag, jag vill bara säga att jag blev inbjuden, blev ni det? Nej. nej Jag bjöd bara in Håkan Sen, Jag vet inte jag... Night. <laughs> nej. Ja, men det, det kändes bara lämpligt Men du hade, du, du hade ingen ork Ingen ork och nej. egentligen inte tid heller Jag säga så, så segt på den dagen Men nej, det var, jag hade följt med annars ja, Det var riktigt kul Det är alltid k i Stockholm med, helt enkelt. Man hyr små rum där man kan ja, sjunga karaoke med sina kompisar Och det är verkligen svin. Jag har inte varit där en enda gång så jag har inte haft jättekul mm. Man köper in ölkanner och står och sjunger Så att det, mm. det är också en sån grej som vi gör lite då och då Mm -hmm. mm. Förutom det så, Talisman och Small World har vi pratat mm -hmm. om redan. Så nu är det dags för lite nyhetssegment. Och uh, nyheten nummer ett är ju att vi har. Vi har vänta, vänta, förlåt mm. snälla. Det måste finnas någon bra nyhetsljudeffekt. Kan inte du säga där igen och ge mig en liten paus så jag bara kan få in den? <laughs> News of the world! blå 3 eh, sägs vara, inte helt officiellt, men sägs vara bekräftat nu till komma till konsol. Vi vet inte när, vi vet inte hur, eh, det är bara via någon konstig twitter som det har bekräftats eh, av någon kille då som jobbar jag är, på. Jag är helt chockad, för jag trodde att det redan att var bekräftat, så nu när du säger liksom att det kanske är bekräftat, då blir jag så här, ah, nej! Det, det, det verkar vara bekräftat nu i alla fall mm. så Då hoppas jag att vi får veta mer Snart för mig är det en jättestor nyhet Och för många andra också tror jag som inte har en bra PC där hemma Och som föredrar konsol Jag känner ju bara att det är hemskt att allt kommer i konsol för det är... Det betyder att antingen får jag spela det själv eller så får jag lära mig att använda min satans PS3 för att spela spel. Men du har ändå uh. en PS3. Det är uh. Jag har inte en speldator. Liksom. Ja, det jag blir rolig för när de börjar göra för flera konsoler är att de tappar fokus, liksom, så att kvaliteten blir sämre eller någonting, eller till spelkontrollerna för någon form, antingen PC eller konsol blir helt fel. Det är det man är lite rädd för. Det, är det man kan nästan hoppas att man ibland att de skjuter på konsol eller PC liksom, mm. fram till något år senare, och då kan de det kommer och... säkert skjuta på konsol. Jag ser inte framför mig att Blizzard tummar på en PC-version Men nej, är bra, de nej. märks ju av EA nu, så en gång kan ju alltid vara den första Nej, nej, Blizzard nej, nej, nej, EA, nej, nej, nej De märks av Activision Förlåt, förlåt Vilket är som märks av EA då? Är det Bioware? Re resten Men det är allt, Bioware, eller hur? Uh, jag Ja. Dice ägs, BioWare är säkert det är väldigt, jag tycker det är rörigt, alla som äger alla nu. Men mm. oavsett... Um... Du längtar till allting ägt av En hus. Ja, oh, oh, mm. bara det inte i. Nej. Oh, Håkan, good. Håkan, jag låter dig utannonseras som spelledare nästa nyhet. Okej, okay, jag har varit med om det en gång förut under min karriär, men nu har en ny version av Dany's Dragons utannonserats. Jag vet inte om det kommer att 5, 5.5 eller någonting sånt. Jag antar att det kommer att heta 5, det vore mest logiskt. Mm. Det vore ju dumt om det hette 5.5. Det tycker jag också. 4.5. 4.5, men det är Essentials är ungefär 4.1, <laughs> så att 4.5 <laughs> skulle vara för lite hopp. Så det kommer helt enkelt komma... Jag vet inte vad... Joakim hade väl nån skop senast, men det kommer inte komma nu direkt i alla fall. Nej. Men det är i alla fall uppannonserat och det verkar vara officiellt. Så Dungeons Dragons 5 kallar vi det för till tillfället, eller 5. <laughs> eller det, jag tror att vi kommer prata mer om det i ett annat avsnitt. Ja, som när tema. det finns ja, –När det finns lite att mer säga. att prata om. Men mm. eh, Jag tror att den allmänna känslan får väl ändå sägas vara jippie. Kul att det kommer någonting nytt, ja, eller? Ja, absolut. Jag ja. hoppas på att de kan adoptera lite igen från trefemman, liksom, in i, i nya. Mm. Jag tror att risken är liten, men vi får se vad, vi får se vad som händer. <laughs> men vi, går, vi går vidare ja. med fler kommentarer om, om den här uppdateringen någon annan vecka, när vi har fått veta lite mer. Och nu så är det dags för en paus, och sen går vi vidare till Dungeon Masters Confession. Mm. Ja! Bakom pausen och direkt över till vår speledare, Håkan. Ja, det är dags för Dungeon Master Confession. Det är den tiden på veckan när jag, ena speledare, biktar mig. Jag lättar på min själ och får er förlåtelse för mina synder. Så att vi kan gå vidare som en starkare grupp, ett bättre team effort. Och eh, idag tänkte jag dela med mig om att jag inte alltid hittar på alla äventyr jag spelar mer själv. Nej, det är sant. Jag brukar sno eh, scenarion från filmer jag gillar mest från tv-spelare blivit än så länge, eller datorspel, då rent tekniskt. Eh, och, och, och ja, det är väl helt enkelt det jag vill säga. Jag är, inte, jag är inte så originell som ni kanske tror. Jag är en tjuv. Och Det finns verkligen för- och nackdelar med det, känner jag. För att fördelen är att jag då väldigt enkelt får ett bra scenario där jag kan klämma in mitt kära till medfört. Och ni brukar ha kul, vilket också brukar vara problemet, eftersom att jag då... Jag då känner att fan också. Jag vet inte om ni har sådär kul när jag inte tittar på. Eller, när jag, förlåt, när jag inte snor. Så det får man vilja snurra allting hela tiden. Så det är min confession för idag. Jag är en tjuv Men vi har, vi har ju varit överens om alla nu när vi har hört den här confessionen confession och pra, pratat om det tidigare att vi gillar att du snor. Vi tycker det är bra för att de som du snor av är ju professionella på det de gör. De får betalt för det de gör. Det, liksom, det, det kan vara en, en film som lagts ner jättemycket tid på ett tv-spel som hur många har sett över som helst. liksom BioWare's bästa. Manusförfattare författare skrivit mm. så liksom skäl på ja. det, vi sa också det så länge inte James Bond kommer in precis. liksom mm. och, så länge det är realistiska måste bara också säga då att det står faktiskt precis det du sa i Daniel Masters guide att liksom, det är inte det är inte liksom det är uppgift egentligen och alltid valginalt utan man kan sno saker från det man tycker är coolt mm. så länge man får det funka så än en gång har jag liksom min Daniel Masters guide bakom mig. <laughs> du har alltid, du Man får sno och du behöver aldrig köpa snacks. Du behöver aldrig köpa <laughs> snacks och jag får fuska mycket i just, just det. Men hur är det med Temptown som vi har kommit till nu i Dungeons and Dragons? Temptown är en originell idé då. Den har du hittat på själv. Ja. För det är ju det vi ska prata om nu i nästa segment, alltså veckans tema. För det är vår rollspelsomgång i Dungeons and Dragons som vi hade nu yeah. i söndags. Och vi befinner oss just nu i En stad som heter Temptown Och jag tänkte Håkan att du skulle ta liden I att berätta om det här eftersom det är du som lagt upp äventyret Vad är det som har hänt? Ja, eh, vårt eh, kära äventyra gäng Team effort har anlänt till en stad Där jag tänkte att ni skulle, skulle tillbringa lite tid nu jag, Vi har ju talat lite grann om det tidigare också Att man vill gå runt i barer och tavernor och affärer och sånt Och nu har vi en stad som jag döpt till Temptown Som då egentligen inte är namnet på staden För att Staden byter ledare med ganska jämna mellanrum Vilket gör att Temptown är vad den heter när den är mellan ledarskap. Det är the temporary name of the town Och eh, dit har ni kommit nu eh, det var, Ni kom liksom om iv eve of, eh, Att de skulle avslöja vem den nya ledaren var Och det var ungefär det äventyret gick ut på Ni skulle träda på vilka det var som skulle vara de nya ledarna i Temptown som att det finns grupper som måste veta det För att de, de är där och, och beroende av ledare och de vill helt enkelt inte hamna liksom bakom någonting, de vill veta vad det är som händer. De vill ha kontroll helt enkelt. Precis. Redan från början så delades gruppen upp när ja, min karaktär då som var sugen på öl för det första, trött på alla andra i teamet för det andra, direkt letade sig iväg tillsammans med, med några andra lite mer onda karaktärer till en taverna som var, ja, driven av, låt oss kalla det stadens maffia. Kanske, ja, helt ja. Det är inte helt säkert än men det verkar uh, ja, heter då, som är Nathaniel Rath. personen som var ägare av den här tavernan och också då någon sorts uh, underground ledare. Steve. Ja, men ja, precis, det är något thieves guild liknande. Han var sagoberättare, bryggmästare och mästertyv. Precis. precis. och vi lyckades smuta till ett möte med honom uh, vi tre lite mer runda karaktärer då, och vi fick helt enkelt reda på att uh, ja, han visste inte heller vilka ledarna de nya ledarna var. Så att han gav oss en hel del hjälp då för att lyckas ta oss in sen senare i slottet och kunna ta reda på då vad ledarna hette. Samtidigt så den godare delen av gruppen sprang och köpte massa olika tillstånd för att få vara i staden och jag vet inte vad ni höll på med. Och sen så begravde ni en gammal medlem i gruppen, det var lite senare men ja, ni höll på med massa olika sådana saker helt enkelt, snälla saker. Men han alltså, och helt enkelt drack öl och, och letade information. Mm. Det hela slutet då med att den här äh, mafialedaren, i brist på bättre namn. Äh, kom med ett förslag han kan nu få in er i kloakerna som leder till då slottet och där antagligen det finns information om, om de blivande ledarna. Och det är ungefär här som Tim jag för säger. Hälften av er säger nej, vissa av er får inte vara med. Jag hade för lite ställt. <laughs> äh, precis. Ja. Lord Thorn hade lite för lite ställt. Ranger Thorn. Ranger Lord Thorn. <laughs> Lord <laughs> Ranger. Thorn. Känns så fånigt med Lord. Mm, så i, slu <laughs> i, slu ja. i slutändan så delades gruppen upp igen. Precis som yeah. när vi sprang till olika taverner i början. Så delades gruppen upp och de tre stältiga karaktärerna- <laughs> Du är faktiskt inte lika stealthy för oss i alla fall. Jag fick reda på efterhand. <laughs> ja. Men vi hade åtminstone 15 i stealth allihopa. Jag hade 12. <laughs> mm. <laughs> det, ja. det, det är en av vissa. Vi var tre stycken som bestämde oss för att okej, okay, vi tar den här klakvägen, vi tar oss in i slottet, vi tar reda på vilka ledarna är. För vi kunde inte hålla oss för att de som skulle bli ledare, det enda vi visste var att de kallade sig likt vi för team effort. There mm. can be only one. There can be only one team effort. Så att vi... Jag fick ju en liten känsla av att ni kanske trodde att det skulle vara så här balabing, balabong, in och ut. Ja, vi, jag, jag trodde att vi skulle smyga in. Vi skulle vara där i kanske en halvtimme max i speltid och vi skulle ut. Det här tog säkert uh. fyra timmar, eller var kan det ta? Tre timmar? Nästa fyra jag. Mm. Det mm. första som händer är att de här stealthy rowsen smyger in i klaken. Och det här är då vill jag påpeka Danis och klaker, där man helt enkelt kan smyga runt och helt enkelt ha fighter. Vilket jag säger eftersom att ni... Det enda jag hade satt ut en endast liten vad man kan kalla fälla. En gången nilulat dåligt på eran er perception check för att se saker. Då ser ni inte grejen. Går över ett litet snöre med lite, lite liten klocka på. Den här lilla lilla snöret går vidare till ett större snöre och det finns en stor klocka som ringer och en massa monster dyker upp helt enkelt. Massa monster. Det var lite kul för oss utanför. Då här. Yeah. Var det som, vi trodde att vi skulle dö helt säkert. För det, det, så många det, var, det trodde vi alla. Det var verkligen det kändes. Det så. Du hade ju jobbat precis i början när en stor åttjugg dyker upp i vattnet ottjugg är En stor sak med tentakler som gillar att bo i cloaker. Och jag stod väldigt dumt till för att det var en pillboksskytt. Ja, den tog mm. tag i dig var på det kommer ut en massa för detta kanibaler som nu är odöda. De heter Whites för att äta upp dig De slår mm. på mig medans den här stora st stora så ja. att säga sjömonster Håller fast mig med sina armar Så jag kommer ingenstans och de har slå mig Det där påminner har... mig Suger ut grejer med sina S klor suger både, du, både du, Gfgus och Hathorar Som är Hampus karaktär måste göra rollen en disease check Nej, just ni, det, det måste ni, det. ni, ni ä, fick ni en sjukdom där i klakerna tänka sig Oj, oj, oj, oj. Ja, men Det är ingenting som inte kan lösa sig Nej, det håller jag med Nej. Särskilt inte i staden heller Nej, precis Tack. Men, men efter är... allt det här är sagt Efter att ni har dödat en åtjuk, lite white Ett troll och en Stort hjärna i en, en burk troll. Ja, och en hjärna i en burk, en armored brain in a jar heter den yes. Så tror jag att ni är på väg ut för att kanske slicka era sår igen. Alltså på väg ut ur, eller ni har åtminstone tagit en liten reträtt tillbaka till ingången som ni kommer ifrån Ja, vi sprang och, ju från monsterna för att komma lite precis. längre bak ifrån dem Och då hör man ju vaktarna närma sig från andra sidan, för de har hört det här stå hejet Vaktarna som tidigare var, var borta då, tack vare kontakten är nu tillbaka och de hörde någonting hända där så de kommer in och väljer leta efter er varpå ni tänker att nej fan framåt det enda vägen som går. Vi vill ju veta vilka de här nya ledarna är så vi har springer rakt i de klarken hittat sluten stege som vi klättrar upp för och vi kommer upp till The Kitchens, The Kitchens. Här står några kockar. Eh, vi har hjälpt kockarna. Det var inte så svårt. <laughs> nej, ganska elegant. De dog väldigt snabbt. Tar... Nackdelen är ju att eh, eftersom att Antagligen vet om att det finns en hemlig gång i klakorna och de hörde liksom kamp där nere Så är hela slottet nu på high alert Ja, så att vi står där, vi har bytt om till kockkläderna och tvättat bort den här klaklukten så gott det går Fredriks karaktär Myrdra som mm. har en hat of disguise Klär ut sig till... Ja, är det kock först? Skepna, jag tror för, allra, allra, allra först tror jag att det är en vakt, stakt. bara för att liksom hålla på att runt lite andra vakter Men sen, mm. sen, sen blir det ju garanterat en kock. Precis, så att han byter också skepna till en kock. Vi tar en massa bricker vi lägger diverse lökar som vi skurit upp, vi lägger ostar på Framförallt <laughs> stinkande ostar för att dölja luxorna av kloak. Ja, precis. Och sen så ger vi oss ut i slottet och för att leta upp de här fake team effort. Så vi går runt här som kockar med våra brickor, vi säger till alla vakter att vi, vi, mat till team effort, mat till team effort, sen så börjar vi möta på lite servicepersonal och sånt och vakter som inte känner igen oss. Men vilka är ni, vad är ni för kockar? Och då, då hittar vi på lögnen att vi är Temptown Catering. Temptown Catering. <laughs> så Vi springer runt och skriker det då när vi köper <laughs> surfpersonalen. Temptown catering, catering! Det är som ett svar som löser alla problem. Det är som den magiska frasen. Och det ja, är Temptown catering. Ja, De har outsourcer men matlagningen nu inför den här stora festen till Temptown catering. Och Det är därför vi är där då. Men allting går ändå inte riktigt så smidigt som vi har tänkt oss, även med denna lögn. Eh, ni hittar ju rummet där Team Effort, alltså Fake Team Effort, åtnjuter. Det var för övrigt en grupp ni känner igen från tidigare. Ni vet, ni vet inte riktigt vilka de är, men ni har sett dem förut i alla fall. Mm. Ni, har, i alla fall, ni ser dem åtnjuta en middag i Stora Salen, mer eller mindre. Ni kommer in där går ut igen. För att, vilka är ni? Temptal Catering, men det hjälper inte att blir utkörda därifrån. Och då kommer ni på planen att med hjälp av Myrdras Nails of Ceiling, som helt enkelt är spikar. Man kan stoppa in en dörr för att låsa dem magiskt. Och lite good old fashioned pajalås från utsidan. Tänker ni helt enkelt stänga in Team Effort, Fake Team Effort i Stora Salen? Och alla vakterna. Typ vakter. Och alla vakterna och resten av liksom allting som, som är där. Och sen göra det, den enda lösningen på alla världens problem egentligen. tända eld mm. på skiten tills de inte längre lever. Här det ser säger en del våra moral. Det är rätt bra att vi inte var med vid lite den godare sidan. Ja. Kanske. Det, det hade ju är... kanske lite moraliskt mm. problem. Men det hade inte varit något problem ändå. För att, att ungefär när jag börjar låsa kanske <laughs> hälften av dörrarna, kanske tre, en, av, en tredjedel eller hälften av dörrarna Då börjar ju då den stora ceremonin. Liksom, ja. den, den, den ska börja, bara det att. Vad är det här? Dörrarna är låsta, <laughs> eh, varpå eh, det, det utbryter kaos. Eh, vi lyckas ju låsa alla dörrarna, men de kan spark, lyckas helt enkelt sparka in en dörr och, mm. och plötsligt strömmade ut ett tal vakter och där står vi eh, i kockdräkter med byxorna nere. Alla utan de då som i sin heta en disguise har lyckats klä ut till någon som, som, de, som, som slottet lita på. Ja, en hö, högt uppsatt vakt eller något no, dylikt. Ja, uh -huh. Han har ett viktigt, viktigt clipboard. Ja, men precis. <laughs> uh, så att, står där, säker, jag och uh, Hampus jag karaktär. Vi, man, vi lägger benen på ryggen, tänker, vi springer mm. allt vad vi kan. Uh, samma väg som vi kommer ifrån, vi kommer upp för några stegar, slänger oss ut genom ett fönster, ut på ett hustak. Vi springer över hustaket, vi får massa javeliner i ryggarna, massa spjut i ryggarna Jag tror att det är faktiskt Hampus som tar flest javelins i ryggen Hampus tar flest javelins i ryggen, jag klarar mig ganska oskad ifrån det Vi försöker ta oss över ett spänt rep med massa, med massa flaggor på Mellan taket och liksom stora muren ja, Precis, Hampus faller platt, <laughs> sex meter ner på marken, skadas jättemycket Min karaktär, som är en gammal cirkusartist Eh, tar sig lätt över det här repet till den muren hoppar ner med sex metrarna tar ett i skada eftersom att han är van att hoppa yep. högt eh, springer iväg och kommer där ja, kommer undan, helt enkelt. Ja yep. och nu har under tiden nu har Myrdra bytt ut till eller hon har tagit en för hon märker att det här fake the me liksom har sett igenom förklädnaden. Var på Myrdra lägger benen på ryggen och springer dricker en potion of invisibility och klär då ut sig till en vakt istället. Lyckas på något sätt skjasa iväg alla andra vakter, liksom, ni måste in, ni måste in, i kaos! Ni måste in i slottet, precis. det behövs bara en vakt här ute! <laughs> och kan det är en slump då, så dyker Hampens karaktär upp, då, liksom, och liksom känner igen att det är just Myrdra som står för att förklädd i vakter. Mm. Och de lyckas tillsammans, tror jag, mer eller mindre dra, eller jag, jag tror varg, just det, Hathoror kan förvandlas sig till en varg i ja. Så en varg springer ut genom stora portarna in i staden, Myrdra drar ut när det är lugnt igen, Gf Mr. GFQs har sprungit ut i staden, ja. Och det, det som är grejen med, det här, med just det här då är att vi var sju stycken som spelade. För de andra fyra svarade inte hela det så himla kul. Jag tror att det var lite kul för att hela uppdraget var ju väldigt rollspelande. Det var mycket som hände. Mm. Det, det var inte mycket... Det var i klakorna var det tärning, mycket tärningslag, och mm. mycket, mycket strider, men efter det var det nog kul för alla. Uppe i slottet var det riktigt roligt. Det ja, var så himla rolig och bara allt, allt, vi bara satt och skrattade i en timme nästan. Det var verkligen skitkul. Och det känns som om vi inte skulle kunna berätta om den här radspelstationen utan att nämna The Love Connection. Precis, för det, under, in, inför den här stora så att säga, festen när de nya ledarna för Temptan skulle utses så var det en stor carnival liknande, en festival liknande på rörelse, Stora, torget, på stora liksom. torget. Och här mm. gick då de andras karaktärer runt och eh, levde livet. Annas nya karaktär som är eh, Morag, en häxa, mm. och eh, Stephanie som spelar en man vid namn Thorn som vi redan har nämnt. Det, det här kan vara mest jag som spelare och som hittar på hela den här Best romansen stick, Men jag kanske. har en love connection mellan er Vilket jag tyckte liksom var för att ni gick där, ni käkade socker och var allt tillsammans Det var bra, det var fint väder Love was in the air, Och Jag tänker mig liksom att din karaktär Anna är en liksom ny it mm. effort, och effort hur, hur får man in en ny person i laget? Kärleksbarn likt barn till. Det att få barn. Han har din karaktär är gravid. Joakim's aldrig... karaktär har faktiskt eller ska ju faktiskt öppna eller har öppnat ett barnhem så liksom vi kan släppa av ungen där och så har ni en snäll. Jag tror när du barnhem. jag tror när du gav mig det förslaget bra. så sa jag att jag aldrig skulle lämna ett barn på snälls barnhem men... oh, gud, nej. Det verkar verkligen... inte <laughs> uh, bra. Så, så det jag hatar med World of Warcraft-rollspel, det vill säga när folk blir gravida, det, det, det tycker vår spelledare att min stackars karaktär ska gå igenom. Ja. Det, men jag, vill, jag vill att ni ska liksom... Har han aldrig nu hänga tillsammans, kan så då tänker jag med kärlek. Det kan vara en kort och intensiv affär medan jag lär känna de andra. <laughs> det känns bättre, men aldrig, får... En affär säger man ju aldrig nej till. Nej, men man det kan ju skapa så här dålig stämning. Aha, det men de liksom. andra i teamet ligger med Thorne. <laughs> Thorne thorn är ju en halvall. Alltså, liksom, som som Rachel ability har du inte, inte en player. Men du har, ju ett, du har ju ett gulligt skägg jag som Rachel ability. Jag har goatee som jag sitter och på sitter och på när pratar med folk. Ja, det gick inte så jävla bra. Jag tror, jag tror faktiskt vi är klara att prata med om veckans rollspelsomgång. Men vi hade i alla fall väldigt kul. Jag hoppas att de som inte fick vara här lika mycket också hade kul. Men det var en väldigt rolig omgång med mycket, mycket rollspelande också. Ja. Just vi var våra karaktärer. Vi sprang runt och på mycket kreativa lösningar. Och bra jobbat av det också, Håkan som speledare, att lyckas driva hela den grejen på ett, ja. på ett ändå relativt vettigt sätt. Ja. Och nu, vi kommer inte ge upp D&D helt. Men vi kommer ta en paus, men toppfem-listan efter pausen kommer också ha D&D-tema. Och välkomna tillbaka från den andra pausen och veckans toppfem-lista. Temat som jag har valt ut här är saker som alienerar D&D. Nej, från, från omvärlden, ah, från nej ah, ah, okay. ah. mm. Ja, ah, intressant. Ja, jag har gjort den här listan själv som vanligt. Och därför så, så får vi se om ni <laughs> håller med mig. Men jag har utgått både ifrån så, sånt som vi själva gör, vi som rollspelare, och ifrån sättet som, som andra människor kanske reagerar till D &D. Så Vi får se vad ni säger. Nummer fem på listan jag går på nummer två av de där alternativen. Och det är i synnerhet amerikansk media, men media i allmänhet. Och sättet som de kanske framställer då, and Dragons och radspel på. Det brukar inte vara smickrande kan man ju säga. Nej. Det brukar inte vara smickrande. Nej. Och det finns väl som, vad ska man säga, som med den mesta rök viss eld. men Men inte helt. Och den bilden som man alltid, den stereotypen man alltid försöker måla fram- gör ju så att folk får den bilden också av Dungeons and Dragons. Någonting jag gillar eller alltid har liksom tyckt det lite lustigt det är att man alltid tycker så här att folk som spelar rollspel är sociala människor som sitter i ensamma, bla, bla, bla. men det är ändå, det mest, ändå ett av de mest sociala spelen man kan spela med, tack vare man, liksom det går ut om man sitter och umgås med varandra. Alltså, fast samtidigt ja. så är det fortfarande ett spel där man, ja. som, som drivs av spelmekanik som man jo, följer. Men man så. måste ju ändå vara... Alltså... Man är i ett rum med andra människor. Ja, ja. Man måste ju, man ju var måste vara lite social och framåt menar, för att kunna... Få ut något av det för att kunna vara med. Man måste ha viss självförtroende också för att våga spela sin roll och ja, ta plats mm. och allt, allt vad det kan innebära att vara med Så, i ett håll För jag, jag känner ju personligen som, en, som någon som inte riktigt är komfortabel med att spela ut att det är, man lär sig lite genom att spela spelet. Så jag tycker att det är bra liksom, social träning om inte annat. Ja, men Det är det också. Det är, och sen, man, kan ju, man kan lära sig mycket av att spela Downing's Dragons, just på, ja, precis som man säkert lär sig på att spela teater eller vad det nu kan vara. Mm. Så, så lär man sig liksom förstå andra personligheter Och ifall man verkligen rollspelar Och det tror jag, jag tror ändå att många av oss försöker Verkligen tänka oss in i våra karaktärer mm. eh, Likt en författare kanske Försöker leva sig in i Eller en skådespelare försöker leva sig in i sina karaktärer De skriver eller porträtterar Så det var nummer fem på listan eh, Just den här, den här Hur ska vi beskriva bilden egentligen Som, som media ger av rollspelaren eh, Osocial Tjock eh, Nej, <laughs> Misslyckad. det är alltid I ja, amerikansk medier så mm. är det alltid De här, de här ostbågaktiga Cheetos-snacksen <laughs> Man alltid har alltid de, de där gula fingrarna liksom, Av ja. pulver ja, men precis. Ja. Sitter i en källare I, I mörkret och i mammas källare Ja, gärna ja. ja. med en kip också Precis, mm. så. De, de är ja. ofta uppklädda I serier och så Ja, det är ju tyvärr inte vi Jag, jag vill att vi ska vara det <laughs> Nummer mm. fyra på listan och det är inte någon, heller någonting som vi själva gör utan det är rädslan för det man inte förstår och det som kan göra så att andra människor får författade meningar. Mm. Om, eh, om en själv. Om då. Mm. Mm. Du menar att eh, folk som inte spelar det helt, helt enkelt har lite så här, är, är lite rädda för det? Eller de vet inte vad det är för någonting och därför... Precis. Och man, man, sån information man inte förstår undviker man ju ofta. Mm. Mm. Eh, det är ju bevisat i forskning <laughs> till och med <laughs> att det är så. Eh, och jag tror att lite den effekten får det också. Just med Dungeons Dragons det, det är ett, en, ett språkbruk man inte känner till. Det mm. kan handla om världar man inte känner till. Det är, liksom, det, det, det, det är som någonting helt annat än någon, allting som man någonsin har gjort innan. Mm. Och Jag tror att det också gör så att man så att säga, ser de som spelar där som dragon som det är något annat än oss. Det, mm. det är något annorlunda. Jag vet inte vad det där är. Och där, därför vill man inte riktigt. Nej, men, det. Exakt. men vissa känns sig inte komfortabla med fantasyvärldar och sånt. Men i så fall skulle de ju rent teoretiskt kunna prova på lite mer realistiska rollspel, för det finns ju faktiskt också. Liksom. Mm, men, men det är inte lika stort. Nej, precis. det är ju jag det är känt. Det måste jag börja lite grann för att alltså, hela typ alltså Det har alltid funnits sagor om folk med svärd och så. Men hela mm. fantasy började någon gång på 1900-talet, och så liksom D&D kommer på 70-talet någon. Ja, det var ju de som hade läst franska som mycket vidare till det. Liksom, det var den naturliga utvecklingen. Och så var det väl de som inte hade gjort det någonsin som var så här. Ooh, scary. Och hela, mm. hela den här grejen Med Hela den där Paniken över det, precis. Exakt. Ja, men den har ju gått över i Sverige nu i alla fall. Även om det fortfarande skrivs artiklar i USA eh, om att kristna, exempelvis, inte borde spela. Mm. Det är sant. Så att det är ja. vi borde Jag tänker länka i blogginlägget vi gör till det här avsnittet till Jack Schick. Han har gjort en väldigt bra. Den är ja. väldigt bra. Han är Kristus mm. Snubbe som ser serier med väldigt, vä väldigt, väldigt moraliska serier. Mor moraliserande serier. Mm, det låter intressant. Mm. Vill ni höra nummer tre? Ja, tack. Eh, nu börjar jag sparka på våra egna ben <laughs> och kommer fortsätta så på topp top tre. Jag tror att vi på något sätt vill att det ska vara exklusivt att spela D&D. Jaha, okej. Det är special. Vi gillar att det är vår grupp. Vi gillar att det är vi som förstår. Ungefär alltså man, man gillar när man har sin lilla hem. Det är, är som liksom vår lilla hemlighet som vi tycker är kul. Ah. Och sen frågan är hur mycket man egentligen skulle vilja att andra skulle bli en del av det till en viss gräns såklart. Men jag skulle inte ha någonting emot att ha andra grupper att prata med. Jag vet inte, så alltså, vi kan inte in hur många som helst i vårt kärn, det, det, det, det är rätt så många att hålla med dig. Mm. Ja. Men däremot skulle så skulle jag nog inte vara liksom irriterad eller ledsen över i fall, liksom jag vet att de flesta av mina vänner spelar det liksom någon gång ibland med sin grupp och man skulle kunna prata om äventyr och liknande. Det skulle vara lite balt. Men, men frågan är, som nörd, för ha? många som spelar rollspel är ju Som nörd, när för många börjar göra det, skulle du inte du hitta något annat att göra då? Jag vet inte. Jag... Det är mycket möjligt att det är så. För det är som ändå har funkat. Man, liksom man är mer som de här som... Hipster. Jag är lite hipster, precis. Precis. Ja, men Jag älskade det här bandet när ingen annan gjorde det, men nu när alla gör det så... Då nej. kan jag inte göra det längre. Så det är väl... Men jag frågar jag mig om, om det om det ändå inte är en del av det man gillar inte. med Daniel Simonsons. Jag vet inte riktigt. Jag har ju spelat 7 åtta. 8. Jag vänder riktigt och jag har ju väldigt många kompisar som faktiskt de missarna har spelat men de är kanske inte aktiva nu liksom så jag vet inte. Mm. Svårt att veta. Ja, jag, jag, jag, Intressant. Det är synvinkel. Ja, men det synvinkel. det är något man kan tänka igenom lite om inte mm. det faktiskt är en av delarna mm. och det är inte så positivt i så fall. <laughs> <Även> om... <laughs> Nej, men fast det är ändå skönt att ha ett vad säga, ett gebit för sig själv någonting som inte liksom alla är insatta i ändå bara för att få ha den där egna tiden på mm. något sätt och det är väl lite mer gruppen dock men ändå liksom. ja. Så det kanske är någonting ligger någonting i det ändå. Jag tror det kan ligga någonting i det i alla fall. Ja. nummer två. Nummer två på listan är något som du var inne lite på Stefani. Och det är det ständiga fokuset på fantasy och sci-fi. Mm. Ja, det kan jag verkligen tänka mig. För vi spelade ju exempelvis det här andra rollspelet där, man skulle vara, där det var mycket mer skådespelande. Vad var det, det heter Fiasco. Det –Fiasco. –Fiasco, Som inte hade, med, inte hade någonting med fantasy eller science fiction att göra. Och när jag pratade med min flickvän om det senare så var hon jättepepp på att det var något som hon skulle vilja prova. Ah, Okej. Okay. Okej, okay, jättepepp. Nej, men, men hur man inte säger det. <laughs> hon måste ju ha tilltalat dig. Hon tilltal pengar, <laughs> <du> om <laughs> <rollspel>. <laughs> Ja nej. Och det, Jag tror att det hade jättemycket. mycket om man helt enkelt ja, spelade spel som hade rollspel och strategi kanske, som, men som handlar mer om det riktiga livet och den riktiga världen. Och det är faktiskt för mig åtminstone precis lika spännande som en fantasyvärld. Ja, jag, jag måste nästan invända det för att en grej jag tycker det är coolt med förhållandet att man slipper just den delen av mm. Det är lite kulare tycker jag då att kunna men jag fattar väl. Ja, det finns många delar av den riktiga världen också som inte heller känner till så bra. Det är sant. Så det, jag tror att i real life settings i den riktiga världen skulle man kunna sätta in, upp riktigt häftiga rollspelseventyr också. Och vi kanske till och med borde prova det någon gång mm. med Dungeons and Dragons regler. Det finns ju D20 Modern när man springer runt. det är D&D regler för att man springer mm. runt i verkligheten. Men det borde vi nästa prova någon Det skulle vara ganska häftigt. Mm. För det tror jag är en sån sak som gör att folk känner sig väldigt att det är inte något för mig. Jag gillar inte fantasy eller jag gillar mm. inte science fiction. Och det, det, det låser ut en stor del av alla människor. Nej, det är sant. –Nummer ett på listan, eh, ett, enligt mig då det största problemet, slang. Sättet vi använder slang, förkortningar och engelska på eh, mm. i rollspel. –Ja, jo, det –Jag påpekar, det är väldigt ofta när vi spelar brädspel nu förra gången, för dig, Stefanie, ja, exempelvis. Vet. –Just att när folk är med som inte är vana att spela brädspel, då pratar man inte om encounters. counters, det är en omgång, liksom, eller vad, vad var nu översättningen. Man försöker, ja. man försöker göra det tillgängligt det är någonting vi inte gör i allmänhet. Det är, Men... det är ingenting vi behöver göra när vi sitter heller i vår grupp. Nej, precis. Och efter vi inte pratar om någon anser så Nej. Det, det är det en ond cirkel att aldrig behöva göra det. Nej, precis. Det, det är ju den onda cirkeln. Och mm. sen när man då ska prata med någon annan om det och börja prata om lore och encounter så är klart som fan om inte bryr sig. Men skulle jag gjort det? Och det tror jag är den största grejen. Och Det kan jag inte skylla på någon annan än oss själva. Ändå erfarenheten att när mina kompisar, de som har frågat om, och faktiskt är intresserade, när jag säger mm. när jag släcker ut med alla orden så då frågar de. Eller så ser jag till att förklara dem. Men om det är liksom, vill de förstå, så frågar de. och då, De andra vill inte riktigt. Du har, du har väldigt <laughs> snälla kompisar också. Ja, det är sant. Jag brukar, jag brukar om det är någon kommer upp att jag förklarar, eller, eller ifall någon av mina vänner frågar så, typ, men vad gör du egentligen mm. så brukar jag, liksom, jag brukar börja med att säga typ ja men det är typ en historia man gör man man är en karaktär i en historia och så händer saker och som man reagerar på. Det du menar du förklara rollspel eller? Ja, men, så brukar jag liksom förklara det. Ja. Om de då liksom, om de redan där rullar med ögonen så går jag inte vidare in på det. men om någon liksom <laughs> frågar de, men, och, hur, hur vet man det här och då kan, kan jag kanske gå in på att ja. man rullar tärningar för att liksom se om man klarar av det, eller inte och vissa ja. är bättre på några saker och andra. Ja, Exakt. Och det är vissa saker rullar man tärningar på, man skapar sina karaktärer, ibland karaktärer som man spelar som att man bor i den karaktären. Ja. Man försöker bygga liksom mm. sagan, ibland så slår man inga tärningar alls på allgätt länge, utan man bara mm. konverserar och kommer fram till olika saker utifrån hur alla karaktärer är, om de är snälla eller elaka. Så alltså det finns mm. sätt att förklara det här på som görs, det mm. blir mer tillgängligt. Mm. Jag är ju haft kompisar som har frågat till någon om de kan få följa med, som inte, har, inte vet, vet någonting om det här mm. som har velat följa med bara för att kolla vad de är intresserade av hur det egentligen går till. Och ja, det är det att är man samma. berättar om det på ett sätt så att de förstår. Mm. Eh, om, de får, om de får höra om det som. Delvis strategi och delvis en saga som man bygger upp tillsammans och spelar lite. Som mm. att man vore små skådespelare, helt enkelt amatörskådespelare. Då tycker folk plötsligt att det blir lite spännande. Ja. Mm. vissa i alla fall. Jag, jag har den här erfarenheten att... Okej, okay, så ni, ni har något sorts bräde ibland. och okay, ni, ni har något sorts fighter. Men, och så säger att... Ja, men ibland sitter vi och... Ibland pratar man bara för att man är sin karaktär. Då, då kan man få väldigt konstiga blickar. Det är ungefär ja. då de, ungefär de frågar, ah, men, alltså, vad gör ni med kläderna då? Ja. Mm. Ja, men precis. Ja, men det är då de tittar på en som säger, jaha, mm. okej. Okay. Och, det är, det, som är och det, det är problemet på den fjärde punkten. Rädslan är för det man inte förstår. Ja. <laughs> mm. Och alla de delarna. Så det, mm. det är många saker som gör, jag tror eliminerar eh, DND. Och, och detta är de fem som jag tror är värst, helt enkelt. Mm. Och eh, jag hoppas att vi kan jobba på det här. Mm. Lite med vår grupp när vi pratar med folk och kanske även de som lyssnar på podcasten för att uh, öppna upp. Och för varje vi... avsnitt går vi närmare att bli en sex. Nu kommer jag börja pinga på. Har du, har du hört om rollspel? Nå, <laughs> har du, har du sett in D2099-dägg? Mm. Vad ska bli de nya Jehovas vittna. Jag tror på samtalet som alla människor förstår. Ja. Och, uh, I den tron så tänker jag somna gott ikväll och jag tänker somna <laughs> snart för att nu avslutar vi podcasten.